A'udhu billahi min ash-shaytan rajim, bismillah ar-rahman ar-rahim Inna alhamda lillahi na ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ghefiruhu Wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min seyyi'ati a'malina Ma yahdihi allahu falamudilla lahu Wa ma yudlilhu falamudilla lahu Ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu Wa ashadu an muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du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 Vëtëm Allahu Gjellë Gjellalu hu i bindemi dhe vëtëm ati i nështrohëm edhe i kërkojmë falje Për shëndetjet tona, për shëndetjet e Zotë Gjellë Gjellalu hu, mëshira, begatia, mirësit Më bë më të mirë në njërzimit Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Më bë shokët e ti, bë snekëm, bë familën e ti të ndarëshmën, bë gratët e ti të pasta Dhe më bë gjithë muslimanët e së dhe të ndjekën dhe pasojnë rrugën e ti më të mirë e kiametit. Të nderuar xhamatli, me lenë Zoti i Gjallëj, i Llalh-u, do të ndajmë disa çaste nga këtë ditë e behatshme para hutbës së xumës, çka shfletojmë diçka nga fjalët e Zotit Gjellelu, e gjumas, fjal të, të Barëkë, uoteala. Allahu tebaraka o teala na ka ndëruar dhe na ka privilegjuar dhe na ka bënë njerëz të cilët dallojnë nga njerëzit e tjerë me një veçori shumë të madhe, dhe ajo është zbritja e libri të Zotit e barek e vëtja ala zbritja e Kur'anit dhe kemi përmen neve disa prej blerave të Kur'anit dhe të të bashdoj me lejën e Zotit Gjellë Gjellëluhu dheri në ardhin e muaj të Ramazanit që të flasim për blerën, për peshen për nëndesim që e ka ki libor i madh i Zotit e barek e vëtja ala pasi që jemi edhe në prak të disa ditve dhe jave të muajt e Ramazanit dhe përmendëm se shokte për ingamberit sallallahu aleyhi ve sellem për Ramazan janë përgadit shpirtrisht, fizikisht dhe mentalisht dikun 6 muajt para prakisht andaj në stashopit dikush të madhe që njëri ju 2 muajt për para apo 1 muajt për para të përgadit për hyrjen e muajt të Ramazanit Njerëzimi si zakonshëm dhe natyrshëm i vlerëson njerëzit të cilët flasin në emër të dijes, flasin në emër të dijes. Para dy dëtvë në botë kanë ndërtuaj jetë një shkencëtar për shkencëtarve, të cilët shkencëtar i është bërë mëuhëti shumë i është kajtë derë të shumë, ka qenë njëri i cili me filozofitët ti dhe teoritët ti ka nga cmue dhe ka provokue kuvendët e njërzve, ka nëzjerë temat e reja të njërzit, mirë po, prapë se prapë, kërë asë neve në e dëshmonë një dëshmi të madhe për ata se nashka për të shirojnë me folë. Kë njëri Ka qenë njëri shumë i meqëm Njëri shumë i meqëm Njëri i cili ka qenë i paralizum Njëri i paralizum Ska mujtë me hetë me kam të ti Mirë po, zotë i ongjëllë gjeleluhu e ka sprovu e me tru E ka sprovu me mendje Ja ka dhe mendjen I jo të zakonshme si njërzit I jo të zakonshme dhe të standartit normal që e ka njërzit mendjen të cilat e shfrytzojnë për jetën e kësaj bote. Por ai ka hap tema dhe ka diskutuar tema për te për te bisedat e njerëzve, shpesh har të pakuptueshme për shumicën e njerëzve, për shumicën dërrmuese të njerëzve. Por ajo që dëshirojmë na me me nxjerr nga kjo ngjarje është se njeriu i cili me gjithatë kapacitet me gjithë atë horizont të hatashëm, të diskutimit të temave, me gjithë atë takat dhe aftësi, dhe zotësi dhe mjeshtri, dhe mprehtësi, zgjuarësi, i numruar në mesin e njerëzve gjenial, njeri cili numruar nga njerëzit gjeni, njeri cili numruar nga njerëzit e zgjuar dhe indriquar në menjën e ti, me krejta këto aftësi a i nuk i beson Allahu të vare kjo të ala e mohon Zotin Gjelle Gjelalu nuk i bindet kryusit të vetë të vare kjo të ala dhe nuk i qasët kësaj bote qashtu që shi ka kërku Zotin Jon Gjelle Gjelalu ajo që ka të shirojmë të thejme nga kjo është se begatia dhe mirësia Dhe bereqeti Allahu xhella gjele xjalalu nuk është shpashher në oksikande nuk është shpashher në oksikande mundet Zoti xhella gjele xjalalu me të provu momentje me mundet Zoti te bare kjo te ala me të vë në sprov dhe test të hatashëm në me, me logjikën e madhe mundet Zoti jot te bare kjo te ala Me pasuri me të sprovua Me dhanë shumë pasuri dhe me të sprovua Munë të zotë i jo gjellegjellu Me fukarallëk me të sprovua Munë të zotë i jo gjellegjellu Me paraliz me të sprovua Sikur personi konkret I paralizum I paralizum në kam të tina Në qenjën e tina Shumë pre pjesëve të, të ti nuk i lëvizin Por truni ka lëviz Munë të zotë i jo gjellegjellu Me të sprovua Me loj loj sprovash Me të amor shikimin Me të mërë dëgjimin Me të mërë takatin Allahu Jellëvala i ka së provat e ndryshme Adhe Allahu Tebareke Wa Teala thot Va ne blukum Bi shërri ve lëkhajri Fitne Na, ka thënë Allahu Jellë Jelalu Ju së provojna ju ve ju shtinan bela Me khajr dhe shër Shpesh her njerëzit Belan e kufizojnë vetëm Kur është një shka eran Dhe e keqe Belan së provën e kufizojnë kër zoti i qënë fukarallëkë, kër zoti i gjele gjelelu nuk jashlenë riskun, kër zoti i gjele gjelelu e, e sprovan në dishka jash nërmales dhe thot më kara belaja por belaja më e madhe belaja më e madhe është mu sprovu me me begati belaja më e madhe sprova më e madhe te isti më ma i madhi zoti të barëk e vëtë e ara është testi i, i mirësis Kër Zotit ta qënë një të mirë Dhe me që ta të sprovon A ti me ndonë se është tu të, të bo mirë Se ti je komod me atë mirësi Jera hat me atë mirësi Në këtë rast Njëriju du të më konë shumë i kujdeshëm Shumë i vëmenëshëm Mi pasit qelë Nga se Zotit jonë të bare këvo të are I ka sprova të lojnë lojshme Dhe nga trishtimi i sprovës është edhe ajo se Allahu gjele gjele luhu i ndryshon sprovat nga njeri në njeri nga fqiu në fqin nga komqiu në komqiu komqia jot e ka një sprov shka të se kije dhe ti e kini sprov shka komqia se ka dhe komqia jot mendon se ti e rahat dhe ti mendon për komqin se është rahat nga se sprovat i kini nga, nga loj i ndryshon dhe kështu njerëzit Mendojnë gabimisht për një ri-teatrin nga se spovalt shpesh herë nuk i kanë nga i njëjti, nga i njëjti lloj. Andaj thonë se filani është rahat, koçia është rahat, shoku është rahat. Pse vallë, nga se shokit tan ia ja ka thonë një sprov tjetër e tij ta ka thonë një sprov tjetër dhe çdo njohani për teatrin mendon se është rahat. Allahu جل جلاله për tudit thot: "Wa anabluukum, o më ne kraidvejn atë usprovova." Ska mundi dikush më hik nga provao Zoti Xhelel Xelalu. Ande Allahu Tebaraka ve Teala në një pjesëre të sureve të Kur'anit, ka than Allahu Xhelel Xelalu: "A hasiba an-nas amanduu njerzit e ju traku an i qulu amanna wahum la yuftanun amanduu an njerzit te thon rahat kemi besuar jemi musliman." i besojm Allahut dhe librit dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thumma la yuftanun a menduan se ata do t'i llojn pa i sprovu ska pasprov ti t'kishën pa sprov kishin besuar të gjith t'kishën pa test kishin kishin kaluar me sukses të gjith t'kishën elet kishin kishin hyrë të gjith Ajo shka, ata qka vinë gjami janë shumë ma pak se ata Shka zvinë gjami Ata qka dalin saba janë shumë ma pak se ata shka zdalin saba Nën kupton se sa ma sprovëva që tjetë dhe dëtyra ma e randë Njerëzit ma pak vinë aty Andaj, Allah u te bare ke vëtjala E prejnë këtë mesele se si skatë të pasprovum Por, a mundemi na mu sprovu me mendje A mundi mu mu sëprovu se jena të meqëm dhe me këtë menquri zotimi nësëprovu e? Ja një shembul para dy dytve. Ja një shembul para dy dytve, shembul konkret, edhepse në histori ka pas shembul shumë. Në histori ka pas shembul shumë. Dhe djetarët e muslimanëve kam përmenë në histori të të tëre, se ka pas njerëzit të meqëm shumë, si kanë besu zotit gjelë gjelë lëllu. Kam pas njerëzit të meqëm shumë, i kanë më kan huë e ligjët e zotit gjelë gjelë lë ka pos njerëzit të meqëm shumë, të zgjuar shumë, po kanë qenë njerëz të prishur, kanë qenë njerëz të pa moral shumë, kanë qenë njerëz pa besimtar, kanë qenë njerëz i dhujtar, nda i Zotit Gjellë Gjellëllu. Shembul i konkret, ishkënftarit i cili kanë drujet, duhet një mësimën a i dhën neve. Se sa do që koka dhe trurit të jetë i madhë, aj tru është Krijes e Zotit Gjellë Gjellë sa të do që Zotit me dhën men dhe me dhën zhërsi dhe me dhën larkpamsi dhe me dhën drit të syve dhe të menjes ajo kërjes e Zotit Gjellë Gjellë nuk dë ban dobi dhe nuk ndryqon për tyje përveç nëse është në urdhat e Zotit Gjellë Gjellë e këndër ta Nëse atë mirësi, atë mendje, atë sy, atë vesh, atë goj, e përdorë dhe e përdorim kunder ligjit të Zotit, duke mos ju në nështru Allahu Gjellë Gjellëlu, ajo shëndrojot në zjarë. Ajo shëndrojot në zjarë. Andaj Allahu Gjellë Gjellëlu, kërë e ka përmenë Kur'anin, e ka përmenë me dë, me dë tilsi, të ku ndërtat më njëra me tjetrën Allahu i jellë valle ka përmend Kur'anin në surën Al-Baqara kërshimun e nafikave dhe ka thënë metheluhum kema thalil ladhi stauqad nara shembulli e hipokritave në krahasim me raport me Kur'anin është sikur shembulli aty i cili e ka qollë një zjarr shembulli e hipokritave I dyftirëshave, i atyre të cilëve, i shpridzojnë begatit e Zotit në kundër të në asaj, që ka e dhe Zotit, Allahu Gjellole ka qujtë se kjo zjarë, o të lujt me zjarë, dhe me lujt me zjarë në nënkupton mukall me zjarë. Me lujt me zjarë në nënkupton mukall me zjarë. Ande Allahu Gjellole ja u ka bo atyre Kur'anin zjarë i stovë kadenara a i cilë e ka ndezë një zjarë Kjo është trajtimi parë Trajtimi dytë i besimtarve Allahu i gjelë i gjelë i gjelë i u qyshe trajtonë Kuranin për besimtarët Shifë e nlimë e fissudur Cilësia e parë ka thanë Eshno është ata që ka është në gjoks Kuranin Eshno është ata që ka është në gjoks Dhe që të sonë dhe raton Dhe jepë hapsirë dhe jepë gjërësi të madhe Pastaj Ka thënë hude, udhëzim, të udhëzon, dhe është udhërëfyjës, të regon që këne i shko, këne i mos shko, nga së është rrugë e gabume, ua rahmet e në lillë mëminin. Dhe ka thënë mëshirë për besimtarët, a ka mundësi një send me qenë shëruës dhe udhëzim dhe rahmet për një klasë të njerëzve dhe poj njëti mukonë zjarën për dikan tjetër, ka mundësi. Ka mundësi. Kamonci. Andaj dikush me zjarrin ndezet dhe ngrohet dhe dhe krijon atmosferë të mirë. Dikush me zjarrin krijon dritë natën dhe e xejn rrugën. Dhe dikush me zjarrin kallët dhe djegët. Është i njëjti zjarr, por pordhimi dhe çësja e njerëzve dallojnë. Andaj ky shkëndthar i cili ka ndrujet a e ka kthëspordhur nimetin e Zotit Xhela Xhealuh. Dhe është truni. Ës mendja e njeriu. Mendja e njeriu është elementi më i rrezikshëm te njeriu. Mendja dhe truri është komponenti më i rrezikshëm te njeriu, se shpesh herë truri dinë me dal për para, për para zemrës, për para urave të Zotit xhallalu me pretekstin se unë e di më mirë se sa Allahu te bareke ותעלא Andaj njeri ju duhet të mërë mësim nga këngjarje Dhe të frimzohet se trurivet, mendjavet, sytët i, veshët e ti Nuk i bojnë dobi përveç nëse i nështrojot Allahu të bareke vë të ala Andaj tema jo nëshë Kur'ani Nëse nuk dimi shfizuni metët Allahu gjelle gjelalu në i shëndron në zjarë Allahu gjelle gjelalu në i shëndron në zjarë Allah o Celle Jalalu gjithashtu po Kur'anin e ka sjellë shembullin e kundërt në raport me njerëzit se si e kanë çpërdorën me shembullin e ujit. O kemethle Allah o po thotë si shembulli i shiut. Sayib, so një shi i cili rresh dhe bie nga qielli. Shi dhe njerëzit shiun e njohin për të bërë çetshëm. Dhe kjo është e natyrshme. Shi ju është i beqeshëm. Shi ju sjell begati dhe mirësi dhe sjell frytë për njerëzi. Por a ka mundi kish i mu shndru në dënim ka mundi. Ka mundi shiu mu shndru në dënim. Kur shndrot shiu në dënim, nëse shiu nuk vjen me masë të caktuar dhe nuk i ka vendet të caktuara ku pritet, atëherë ndodh vëshima. Dhe dhe shkatroron njerëzit me ujë. Ande Allahu Shum popull i ka shkatruar me ujë. Shum popull i ka shkatruar Allahu Xhel Xelalu me ujë. Dhe popullin e par, çka e ka shkatroruë mbi fytyrën e, e njerëzimit e ka shkatruar me ujë. E uji është dhurat e Zotit Xhel Xelal. E uji është mirësia e Zotit Xhel Xelal. Uji është vulla e Zotit Xhelual. Pa ujë s'ka mundësi me vazhdu jeta. Pa uj, asnjë gjallëse nuk mundet me vazhduar. Pa uj, shterrrës, shpirti dhe dhe trupi. Pa uj, Allahu ja ka mohuar ekzistencën të gjitha krijesave. Me gjithë këtë, është pa uj. Dhe po i njëjti uj i cili u bosh kak çë një popull i tërmu muvorçude mu shkatrua. Dietardh kur e studiojnë kanë ngjarje Shumësa njerëz që rëstudojnë apo që e dëgjojnë rastin e ujit, e dëgjojnë se si historia e kaluar e ka shkatërruar Zoti një popull. Por qëllimi i Zotit është dikun tjetër. Qëllimi i Zotit është dikun tjetër. Qëllimi i Zotit kur e përmendse si i kemi shkatërruar me ujë e ka një sekret shumë të madh dhe një çelës shumë të madh që njerëzit shpesh harrojnë me me ndjerë këtë dobi dhe këtë mësim Zotë i e përmenë se me uj këmi shkatru me uj dhe Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem a i cili e kuptën të qka do me thane ka shkatru popullin e nuhit me uj gjithmonë kur mletëshin rret dhe u të bojshin dhe gati për me rashi Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem nuk e zin të vendi vend kështu dhe transmitusi nuk e zin të vendi vend pse val nga se Muhammed a.s. dintë të se zotë të jon të varë kjo të jala që shiqon një metët dënon me to që shiqon një metët begatit dënon me to kur të këtë përdorën andaj ujë është begati po u këtë përdorën bo o zjarë bo o shkatërim andaj Allah u gjellë vahala gjdoj lëmen që ka këri ujë e ka dhonë një forbë dhe përdorimit, dhe e ka qa këtu një sebep, që me atë sebep nëndodhë diqka, po po u keqëpërdorë, a i qka e ka kryu e shëndron diqka tjetër, a i qka e ka keqëpërdorë e shëndron diqka tjetër, anda Ibrahimi a.s. kure keqëpërdorë në armitë që të zotit zjarërin, i cili zjarë djegë për vlënë, Po kur ishte kështë përdorimi këti elementi Allahu i tha E tashune me zjarë e freskojt ketë Me zjarë e freskojt ketë Ando Ibrahimi a.s. Kër u pëtë kur ka qenë jetë a jote ma e kanëshme Ndu një kur je konë marahat Ndu një ka thanë kur më kanë hedhë në zjarë Nuk këmë di fladë më të madhë sesa kur kanë hedhë në zjarr sepse Allahu ja ka bëfllat me zjarr andaj duhet ta kuptojmë dhe njeriu duhet ta kupton se mirësitë e Zotit, begatitë e Zotit, nëse nuk i vijnë në shërbim atij që i, i ka dhënë dhe nuk i nënshtrohen atij i cili ka kërkuar mua, mu shfrytzuar që i çdon ai, atëherë ato shndrohen në azabë dhe kthehen në në dënim dhe sankcion nga zotë i onë të bareke va të ala andaj këjë i cilin ndrojit për i shkënstarve është modeli ma i mirë për të kuptue azapin e zotit në këtë bot me gjithë trurin e madhë që e ka dhe në lau të bareke va të ala me gjithë mengen e madhë që e ka dhe në lau gjelë gjelalu a i thonë të se kjo existens nuk e ka asë një zotë të ala Allah dhe hashë Allah Allah është i madhë dhe Allah është i largët dhe i lartësum nga fjala e zullëm qarëve dhe kriminalve ka thënë Allahu të barëke të barëke të barëke lëdhine zhala lë furqana ala abdihi li e kune lë alemina në dhira o shtë i madhë Allahu të barëke lë alemina në dhira i cilë e ka zbrit furqanin e ka zbrit librin të cilën e ka titulu el furqan daluësi li e kune lë alemina në dhira që tjetë për të zhida botrat qërtuës dhe alarmuës. Kjo është Allah u Gjellë Gjellëllu i cilë e ka zxedhë një ropë për e ropëve të ti. Nga arabët, nga arabët e vjetër një njëri i cili prej ardhjen fare fisnore dhe familjare e ka nga pengamberët, prej ardhja e ti për fundon të Ismailit e Ibrahimi, dhe, dhe është prej njëzve më të ndërshem të Zoti Gjellë Gjellëllu, E ka zgjedh Allahu xhele xhelalu takim i prije njerve të menhur. Kemi ikon imam i njerve të menhur. Çdo i menhur. Çdo njerë i cili ka tru, çdo njerë i cili ka intelekt. Nëse ja ha mendja dhe e merr guxhimin. Me thonë se unë e dal përpara Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, a dherë çka ndot? Çka ndot? Allahu xhele vela ka vendos universin Çmë i u nshëtrot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ky univers i u nshëtrohet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, jo vetëm besimtarët. Meleazet i u nshëtrohet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kopë shëti u nshëron Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Jenati u nshëron Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Gjibrili, engjëll Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Allah te bareke ve teale nderon Muhamedi sallallahu alaihi ve selle men gue kur i thot ishfa tu shaffa kerkao shefaten ata japna shefatin kjo es Muhamedi sallallahu alaihi ve selle i ka than Allahu jelle wara ve ma arsellak illa rahmetan lil alamin dana nuk te kena dargu porse rahmet por te gjitha botrat por te gjitha universet dhe bani dol dikush perpara dhe bani dikuj na i shkoj mendja Mukan, aj, që duhet ma me di mendjekata Tha Allahu Gjelle Gjelalu në surën shkaj edhin Shumit së a dhamit të musliman dhe Inna shani eke hua l-abtar Kjo është Allahu Gjelle Gjelalu Të gjithë edhin Inna a'tajna ke l-kawthar Fasallili rabbike wanhar Inna shani eke hua l-abtar Le ta dhije gjdë kush i cili i shkon mendja me dal përpara Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem dhe me i thanë Muhamedit ti dush më ndjek mua dhe ja i Muhamedit alaihi salatu ve salam atar ligji universalizg dhe i gjithësisë ka magjiku mbi ta nga se zoti xallahu ala e ka vendosur kështu in shanaka huwa al-abtar ai kam u kanë iskatrrum dhe ka mëqen jo pjellor dhe ka mëqen shtar dhe s'ka me lindë kur gjo dhe ka me qenë i mëllkuar dhe i dëbuar ebëtar kështu i ka thënë zote jo në gjellëvala këj modeli cili ka ndru jetë para dy ditve është ebëtar është i shtërp i jopjelor i mëllkuar nga se ka dashmi të regu Muhamedi sallallahu aleyhu sallem se ti dush me mdjek muhe dhe njërzimit dhe të me nëndjek mnjeve dhe jo tyje si prijes të njërzimit por Allahu gjele gjelelu i len njerëzit me provuë i len njerëzit me provuë dhe isprovan Allahu të bare kjo të ala isprovan Allahu gjele gjelelu me loj loj mendjesh andaj filozofët në të kaluarë nga ledzimi shumë nga hullumtimi shumë kanë ardhë në kap tinës ka i kanë diskutu a mundë dhe mi mu bo për nga mber a kemi mundësi mu bo për nga mber dhe i kanë diskutu këtë na për librat e tyre të dhe vetëm diskutimi i filozofave a kemi mundësi mu bo për nga mberdë argumenton se në brendin e tyre egziston një loj, shtypje dhe tërture sepse me ndjek një njeri edhe aje është Muhammedi apo në të kaluaron njerëzit e tjerë andaj të gjithë popujt të cilet ka ndalë karshi për nga mberdëve të tyre gjithë mon janë argumentu me të njëtën argument të gjithë popujt nga nuhi dërte Muhammedi sallallahu alaihi sallam jenë argumentu veshme një mesele e besharan wahiden në tebioh akrejt nga si popull akrejt nga me cindra minja dhe miliona me shku më pas një njëri jut akrejt nga bashk një njërit me shku pas kjo nuk është regull kjo nuk është regull Shtu e kanë kundërshtu e mesajin dhe misionin e pengamernën e të kaluarën. E njëj të ndodhë sot. E njëj të ndodhë nga, nga shkencëtarët të cilë e flasin sot. Ndo shta për juve dikush të të të hojgja për cilin shkencëtarë ko ka të folë se në nuk e kena parasish. Edhe është normal e mësme pas parasish e zoti nuk i ka shlu për recetë me ditë se ku shështaj. Por në botën e shkencës dhe hullumtimi ta e ka një, një lojtë zonit të madhe, një loj zhurme të madhe e ka një loj zhurme ta atat të cilët janë largë Muhammetit sallallahu aleyhi sallam por në botën në botën e bereqetit dhe mirësis dhe njerëzve të rëndon nuk ka emur andaj zoti jonë të barek e vëtë e ala e ka përmen në libor se janë biloj formash për ngritin e njerëzve janë dylloj formash të nëruar gjematlit Allah u njerëzit i ngrit në dy forma forma e partë e merë përsi për vetë me ngrit Allah u e merë përsi për me ngrit dhe kanë ngrit zoti jo në gjellë gjeleli uska ku shem posht dhe metode e dytë për me ngrit dikan është më mbledhë njerëzit bashkë dhe me idhën pak pushtet dhe me idhën autoritet dhe më mund dëshirojnë me ngrit ata dhe pozitat e larta por kjo njerëzit një ditë për e ditë dhe ishlonë të katë i ata njerës dhe sënë e mojnë lartë. Gase njeriu, sa do që me jetuë, një ditë për e ditë për lodhët, dhe një ditë për e ditë dhe ata që ka ngritë naltë lodhët dhe thotë hedzë vetës për mujna me të mojtë. Kështu është njeriu, njeriu edhe të dashmin e vetë, edhe vladin e vetë, edhe thmijun e vetë, mundohet me ngritë dhe me hedzë për para dhe me, me shkolluë dhe me evo njeri të mirë Dhe meja ofruë mjetët e jetës, po një ditë për e ditëve i thotë tashëve disoju se une nuk kam mundëci gjithmonë me tecë për para. Nga së kështu është të abiotin njërëzorë, Allah u gjellëvarë e ka përni këta në Kur'an. Se na ka në ngritmi se në zbrit dikush, se une nuk lodhë në kur e mojt dika në naltë, a ju kini mu lodhë dhe mojt naltë. A unë e kërë ngritë u në nuk lovna, nga se unë i majqije dhe tokhën e maj nalt, e dhe ta s'ka du me majt nalt. Ka thënë Allahu Tebareke, wa Teala, wa rafa naleke dhikrak, dhe na ta këna ngritë lartë autoritetin, Muhamedit sallallahu aleyhi ve sellem. E ka ngritë zotë i unë gjillë gjelalu, e ka ngritë lartë Muhamedit sallallahu aleyhi ve sellem, dhe nuk mund dhe të dikush me zbrit nga pozita e vetë, qatë sa mundet me e zbrit qëllin posht dhe kjo ka qenë sfida zotit e bare kjo e teala kur Allahu Gjelle Gjelalu ju ka drejtu e kret njërzimit e ka ndok atën Allahu Gjelle Gjelalu që e i natos dhe e zemron pozita e Muhamedi sallallahu aleyhi sallam letë njitët nalt dhe letë akpute feljekta letë hipe në qill dhe letë akpute Autoritetin e Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam Dhe le ta shikoja ka mundësi këta me realizua Sa mundësi? Nuk no, ka mundësi? Andaj të nëruar gjema Allahu gjellewala ngrit njerëzit në dy forma Forma e parë është Allahu të barike vë të ara Andaj Allahu gjellewala u tha në Kur'an Yerfa'u Allahu alledhina amanu minkum Walledhina utu l'ilme dhe rajat Allahu Jalla gjele Jalaluhu në Kur'an kur i dalloi njerëzimin në dy klasa tha, "I rrefa Allahu ellezina amanu minkum." Nga kërcëjt njerëzimi, Allahu ka ngrit lart besimtarët. Pra, nga kërcëjt njerëzit, nga lloj njerëzor, kush është më i miri? Ës besimtari në Zotin Jalla Jalalu. Ës muslimani i cili i bindet atij i cili e ka krijuar. Dhe kjo është ndarja e parë. Pastaj pason ndarja e dytë. Walledhine utul ilme Minkum darajat E atyren nga besimtarët Qka ju jopë në die Ata i ngritë me edhe shumë më lartë Ka mundë si dikush këta me dho? Ka mundë si dikush këta me dho? Ska mundë si Sa njeri ju dëshiron që fëmiju në ti me pa Autoritativ Sa, dësh... Sa, fëm... Sa njeri ju dëshiron që me pa Shokun e ti autoritativ Sa njeri ju dëshiron që fjala E ti mi shkutek njerëzit Por kjo Nukojsh në dorën e Tij. Kjo është në dorën e Zotit Tevarekeu Teala. Kjo është në dorën e Zotit Tevarekeu Teala. Andai Tevarekellazi nazzal al Furqana ala abdihi liyakun lilalamin nadhira. Sura Al Furqan. Çka bëdat Allahu jallahu ala? I madh është Zoti Teala. Ta Tebarek iman i bërçetshëm. Të barëk do me dhën Berake Aja bereqet Dhe është i malë E ledhine zëlel furkane Ale abdi I cilë e ka zbrit Kuranin të robi vetë Të Muhameli sallallahu aleyhi sallam Por çka e ka zbrit? Por çka e ka zbrit? Ljeku në lil aleminen e dhira Që të gjitha botrëve Mjubaj prijes Mjubaj prijes Të matika jone ishte sot Dhe ki Kur'an, e ka bo Muhammedin sallallahu alaihi sallam prijes të njërzimit Dhe i ka bo prijes të njërzimit të zith ata të cilët Pa diskutim dhe pa dilem i adërzojnë i mamlokin Muhammedin sallallahu alaihi sallam Dhe pa diskutim i marrin fjalet e ti Dhe pa diskutim i manifestojnë ligjët dhe fjalet dhe këshilat dhe mësime dhe porosit e Muhammedin sallallahu alaihi sallam Dhe këta e dëshmojmë sot me ata se kur vdesin hulumtusit gjigant të mdhej Si qifti këtish kënstari cili ka ndrujet Kë njeri argumenton se nëse njeri ju i del për para Muhamedi sallallahu aleyhi sallam Allahu gjelle gjelalu e, e ban shtarë, e ban jop jelorë Dhe Allahu gjelë gjelalu vëthët në Kur'an Liekune lil'alemin e në dhira Që në përmet këti Kur'ani dhe këti furkani Të jetë njëriju Të jetë Muhamedi sallallahu aleyhi sallam Njëriju mëj mirë prijes e njërzimit Nga kjo në e vendjerim Se nëse dëshirojmë Që të jemi prijes të njërzimit Prijes të njërzimit Me dije dhe me mësimë është Kur'an i cilin neve në e letëson këtë rrugë. është libri Zotit Gjellegjelluhu i cilin e letëson këtë rrugë. Nuk janë mendjet tona, nuk janë trutë e tonë, nuk janë afcite tona dhe takatët e tona, por janë ato mirësit e Zotit e Varekehuetheala. është në nështrimi jo ndaj Allahu Gjellegjelluhu duke i morë në tërshëm se bepët, emësimit dhe studimin dhe ullumtimit dhe kur të bashkohën, bashkë, Atar Allahu Gjele Gjelelu i ap njeri ju të bereqet dhe ishlon sukses Ajo e cila duhet të këtë parasysh besimtari është që mos të del Dhe mos të i shkond mendja Dhe mos të lëkundët as një qas Dhe mos të i bojeve zvese, shpirëti i ti Dhe nefsi i ti që t'i del karqi Muhamedi sallallahu aleyhu sallam Gëse i ka dal karqi Allahu Gjele Gjeleluhu I ka dal karqi Zotit e Varekehu e Teala Dhe ajo është i humbur, humbur me miliona përqindje Dhe ajo është i humbur me mil Elusim Allahun te baraka wa ta'ala, che Allahu jalla jalalu da munson che ta manifestojn ak libër ta madh na jetat tona. Elusim Allahun te baraka wa ta'ala, che Allahu jalla jalalu da munson che ta kemi Muhamedit sallallahu alayhi wasallam, musuesin ton, ta kemi prijesin ton, ta kemi imamin ton. Elusim Allahun jalla jalalu, che Allahu te baraka wa ta'ala musliman kujdesen Allahu te dehman. Elusim Allahun te baraka wa ta'ala, che Allahu jalla jalalu shojrin musliman wa Allahu ta permison. Elusim zotin ton jalla jalalu, che Allahu te baraka wa ta'ala musliman kujdes nëvoj për mëshirën e tiën, Allah u tië mëshiran ju kanë nëvoj për përkrajën, Allah u tië përkra e lusim Allahum të barëke wa teala që Allah u gjellu gjellalu të dobti të musliman wa Allah u tië forçan e lusim Allah u gjellu wa ala që Allah u gjellu wa ala fukarat e musliman wa Allah u tië pasunan e pasunik për musliman wa Allah u tië ban fisnik, ië ban bujar الوسي مزاول تنتون جل جلاله ان الله تبارك وتعالى لا يقصد ان تمير اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين